В седмицата на матурите, от които ще разберем какво е качеството на продукта българско образование и в края на която, седмица, ще отбележим Деня на българската просвета и култура, ще коментираме проблемите на обучението по български язик зад граница. Защо това е важно? В чужбина работят около 2,5 милиона българи, докато в България работещите са вече по-малко, отколкото работещите в чужбина – 2,2 милиона. Тези хора, които живеят навън и извън границите на България, раждат и отглеждат и обучават децата си извън пределите на страната ни. И е много важно знанието на българския език за съхраняването на българското им самосъзнание. Незнанието на българския език осуетява пътя към завръщането на българските емигранти. И при сегашните демографски реалности, знанието на езика, казват някой, се превръща в въпрос на национална сигурност. Два основни проблема трябва да бъдат разрешени. Сега ще видим кои са те, но нека да кажа първо добър ден в студиото на Нина Цанева, която беше репортерът и на последната конференция по темата, организирана от Асоциацията на българските училища в Чужбина, която се проведа неодавна в Виена. Здравей, Нина. Здравей, Ирина, добър ден на нашите слушатели. И да кажем, че стискаме палци на всички ученици, които днес имат изпит държат матури, дано да са успешни за тях. След предишното ни предаване, което беше преди около два месеца, пак с множество гласове, събрани от твоя репортерски касетофон, имаше, имаше инициатива, започна една подписка в интернет, докъде. Ти си абсолютно права с това, което казах в началото. Очевидно проблемът е много важен за българите, които живеят зад граница, защото нашия разговор с те през, през месец Март беше чут, ретранслиран в интернет и там тръгна подписка в подкрепа на инициативата български език да стане на практика официален език на територията на Европейския съюз, което какво означава? Да бъде включен в образователната система на Европа, децата да могат да го избират, да държат матури по него, за да бъдат още по-мотивационни. Да изучават езика и по този начин, както каза ти, да могат да съхранят своята българска идентичност. Но за да се случи това, трябва да има и адекватни така, програми, адекватни учебници, за да могат наистина децата с удоволствие да го изучават и да бъде по техните възможности. Какво е в момента с нашите учебници, които са пригодени за 5 дни в седмицата, те трябва да обхванат материал в един ден. Това често ги демотивира, струва им се трудно. Може би слушателите на Хоризонт Добед си спомнят Людмила Шнайдер от нейното предишно интервю, която каза, че е почти невъзможно. Почти невъзможно, т.е. има проблеми. Ще видим проблемите. Ние говорихме за тях, както каза Нина Цанева и преди два месеца. За това можем да си позволим да направим и тази съпоставка. Съпоставка с патетичните слова на управляващите. Ето първо малко от тази патетика. За нас българските училища зад граница са много важни. Затова, защото това не само училище, или да получават знания по български язик. Там нашите деца запалзват и българския дух, българските традиции или с една дума казано българщината. Анелия Клисарова, министър на образованието. Това са фразите, задължителни за всеки министър, с присъствието на темата за това как трябва да се запази българщината, се едно, че някой друг трябва да е пази. А в интересна истината патетиката беше нещо свойствено и естествено за срещата в Виена. Представи си Ирина събрани български учителки и майки, които да преподават български язик за тях това е каузата, тъй като те си изкарват хляба с нещо друго, невероятно беше офорията. Тези жени наистина изглеждаше, че имат кауза, за която се бори. Въпроса е става с каузите, когато те се споделят с конференции с висши представители на българските институции. Да видим дали тези каузи, които висшите представители също казват, че изповядват като свои, се превръщат в реалност. Ще направим сега тази съпоставка с проблемите, за да видим в крайна сметка дали образователният министр има адекватен отговор на поставените проблеми. Изяснили се първо защо е важно българският език да бъде избираем като възможен предмет за матурата, която деца родени в български или в смесени семейства искат да изучават в тамошните училища. И преди степ... Почертах още веднъж този проблем. Това опира до мотивацията им. Децата, за да ходят и в събота на училище, трябва да знаят защо го правят. Често пъти те нямат това усещане живели ли са вън от България, да знаят езика и за да могат да получават оценки, т.е. да облегчат своето натоварване, да го учат вместо друг задължителен език и много важно той да бъде матуритетен. Нека да чуем Славея и Йосиф, които живеят и учат във Виена. Йосиф е от смесен брак, и българка, а Славея е от българско семейство, което живее и работи там. Казвам се Йозеф Любен Акер и съм 16 години. Принципно родена в Виена, баща ми е австриец, а майка ми е българка. Много се зарадвах, че мога както австриец все пак да говоря пред българска публика и да се представя като българен. Какво трябва да направят институциите, за да бъдат мотивирани български деца, ученици като вас да изучават български език? Аз взех е, български както втори е, говорим език. Би било добре, ако може да ни подкрепат и да... Учим с по-нова материя идеме по-нови учебници. Моите име е Слове Пова, и аз съм родена в България, в Пловдив. На 15 години съм в момента и посещавам 8 клас, българското училище, а в австрийска гимназия съм 9-ти клас. Макар че изучавам моя роден език, не ми е позволена да го избера като предмет за матурата, което ме разочарова много. Защо е важно от български язик да бъде предмет в матурата? Защо е важно ли? Ами защото е много отдавна възможност на много други. И защо да не бъде и възможност за нас? Като е толкова прекрасен език, а и ние сме българи, защо да не ни е позволено да матурираме? Надяваме се наистина да го включат в образователната система на Европа. Просто да можем да се представим достойно, редом с другите нации в голямото мултикултурно семейство. Виждаме какво не достига. Очертават се тези два основни проблема. Проблем номер 1. Българският език да бъде признат за език, на който да могат да се държат матурите в Европейския съюз и да има адаптирани учебници. С какво продължаваме сега? Продължаваме с това, че всъщност на, по време на срещата основният проблем беше искане България да стане инициатор на европейска директива, която ще осигури условия за реализация на правото на българските деца да изучават майчиния език, но за да се случи, това трябва да има достатъчно доказателства да ги чуем от Веселина Маринова, учителка от Българското училище в Сеговия, Испания. Тази конференция трябва да постави началото на една такава директива. Затова искаме да отправим нашите виждани и искания и да на държавата да се свърши работа. Европейска е директива. Европейска директива, която да наложи матури по български язик и литература, най-вече в училища в чужбина. А що се отнася до учебниците, до тяхното съдържание? Какво трябва да се направи? Времето, което се отделя за българско училище е един ден в седмицата. Той е крайно недостатъчно да обхване един учебник за деца които се обучават пет дни в седмицата. Обема на учебното съдържание е много за тях. Затова ние трябва да избираме най-важното и това да им предадем. Езикът, на който са написани, те четат, но те нямат разбиране от това, което четат. Ние това, което правим, правим резюмен на това, което е прочело, за да може да го разбере. Това е което ни кара да адаптираме тези учебници, да създаваме собствени механизми за изнасяне на съдържанието по достъпен начин. Виждаме, Ирина, че понякога учителките дори, които преподават зад граница, забравят български язик. Какво да кажем за децата? Резюмен в е, това, фразите, е, фразата, която чухме от Василина Маринова, всъщност резюме. Само, че проблема е сериозен. Отвъд това дали се използват е, чуждици или не, резюме и произнесено на български пак е чуждица, впрочем. Всъщност Василина Маринова направи чудесно резюме на проблемите. Така е. А не може с неадаптирани към съвременната реалност учебни помагала да се прави смислено а, обучение. Но а, интересното за мен от това, което, което чувам от твой репортерски разказ е, че в Европа има места, където българският език бива подпомаган и от а, самите държави. И а, остава наистина проблема, защо да не стане така, че навсякъде в Европа да се окаже възможен избираем предмет за матурата Както е в Унгария. Само така да ли? кажа, че тези държави, това са обикновено двуязичните държави. Така е в Унгария, така е в Дъблин, така е в Австрия. Има добър пример, просто би трябвало да бъде мултиплициран. За него ще ни разкаже Светла Кьосева, директор на Българското училище за роден език в Будапешта. Само да кажем, че там има и катедра по българска филология. Неодавна честваха 60 години. Важно е да има място, където да се обучават учители по български език, за да се поддържа неговото изучаване. Абонирайте се! Българите в Унгария са благодетелствани, тъй като при нас български език вече от години наред се явяват по ученика на зрелостния изпит. Как успяхте да, Вие да го направите? Това е политика на унгарската а, държава. Това е въпрос на акредитация, която е сравнително скъпа и която е неизгодна за малките езици. Не може да се очаква някаква търговска обратимост от това, че много ученици ще се явяват на български език. Те са един ограничен. И именно в този смисъл е необходима подкрепата на българската държава. И още нещо обучението по български язик в Унгария е включено в рамките на унгарската образователна система. Имаме право да разработваме собствени учебници, които в момента вървят по едни европейски програми. И това другото желание при нас е на път да се осъществи. Много интересен е опита на една много стара българска емигрантска общност, тази в Чикаго. Какво от този опит може да е полезно по очертаните проблеми, сега ще разберем от Боянка Иванова, която е член на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина. Тя, впрочем, е основател и директор на Българското училище и културен център Джоната Асо в Чикаго, Съединените щати. Това на практика е първото лицензирано българско училище за граница от 14. Такива в Чикаго. Общата бройка на училищата, в които се изучава български в Съединените щати е 36. Само в Чикаго 6000 деца, а общо за територията на Северноамериканския континент, за Северноамериканската държава, 30 000 деца. Като учител на деца иммигранти обучаваш децата на официалния език на страната английски, аз съм активен участник в процесите на културното езиково асимилиране, което е основна цел, такава е образователната и економическа политика на щатите, бързо да интегрира новопристигналите, за да бъдат те по-активни участници в економиката. Тъй като голяма част от учениците ми са и българчета, аз съм и техните родители прозряхме това, че загубата на народния език е бърза и необратима в особено отдалечените български общности. За това с общи усилия решихме да актуализираме дейностите на до тогава съществуващите училища само към църквите. От 2001 година училище Джонатан Асов, тогава помещаващо се в Църква Света София, първото лицензирано българско училище за граница, което има право да издава на свидетелства за завършен курс на обучение по родни предмети. Това свидетелство приложено към дипломата за завършен съответен клас от 1 до 12 на детето емигрант, му дава право при завръщане в България на семейството по различни причини да бъде включено в задължителната образователна система, която по закон е до 16 годишна възраст, безпрепятствено. Така че отпада задължението за полагане на приравнителен изпит. И какви бяха резултатите от лицензирането на първите училища? Повише се мотивацията на българските семейства да обучават децата си, защото ще бъдете облегчени. Техните възможности за обратно връщане не. Изпълнение на права по Конституция и по закон не могат да се изпълняват само с възрожденски усилия на учителството по света. Държавата трябва да вземе своето участие също. Ако учениците ни бяха 18, 20, 30 през 90-те години, вече 2008, те са по 100, 120 до 200 в големите общности, както казах вече в Чикаго и Мадрид. И това не е по силите за събутно-неделните ни почивни дни. На територията на Чикаго децата са около 1000. Това е една малка бройка. Хипотетично можем да кажем, че броя на децата в Чикаго е около 6000. Историята на българската иммиграция, особено в отдалечените от Европа страни, говори, че желанието за завръщане стои като потенциално намерение у всеки един емигрант. Затова инвестираме в България, за това правим къщи, за това купуваме земя. Това стои като потенциал винаги. И ние сме длъжни, и държавните институции да подпомагат това завръщане. Незнанието на езика ще услоети обратния път. Да добавим и опита на Българското училище в Виена, Австрия. То беше и домакин на срещата на асоциацията. Интервюто, което ще чуем, е с доктор Ирина Владикова, училище, на ръководител на българ-австрийското училище Свети, Свети, Киро Св. и Св. Св. Методи в Виена. Тя е и заместник-председател на асоциацията. Семейните ми ангажименти ме доведаха тук. Като хоби започнах. Началото беше. Действително само за обучение на български язик, малко и на килиен принцип, всички класове на едно. В момента точната бройка не мога да кажа, защото всяка седмица се появява някое дете. Каква възраст? Различно. И малки идват, и големи идват. В събота, учебните класове сме ги сформили на тези деца, които идват извън Виена. късно свършват тяхното австрийско училище а, и когато имат много. Можем ли да кажем, че по-високообразованите родители са по-мотивирани и мотивират по-добре децата си да изучават български язик? Много голяма част от тях оценява това нещо, но има и които, също с хора с образование, които са ме очудвали с изказваните, че, а, той език така, не ми трябва. Има и хора, които могат да професии, но си държат народно. Какво очаквате Ви от българските институции? Решаването на въпроса за матурите е политически въпрос. А ще дам опита си от австрийската образователна система. Много е направено за хората, които идват да живеят в Австрия и имат друг майчен език, освен немския. 22 езика са въведени в системата на образование. Всички тези деца, групирани, имат възможност да го изучават като майчин. А българският език Имаме, значи, Нашите деца могат да го избират като майчен език, който да го изучават факултативно, а от 5 години децата ни могат да го избират и като предмет чужд език. При нас проблема е следният. Значи, децата ни могат да го избират като чужд език, но като предмет, който са го изучавали, след това на него не могат да държат матура. Когато започнахме да изучаваме българския като чужд, едновременно започнахме 18 езика, само три останахме без тази матура. Всички други получиха матура. Румънски, български и турски сме извън. Тук във Виена. Виена. Обяснението е, че трябва дипломатически да се настоява и външно министерство, и е, още по-нагоре даже. И е, много от тук нататък и на евродепутатите. Председателят на Асоциацията на българските училища в чужбина, доктор Боян Кулов, също изяснява проблема с езика и стила на учебните помагала. Те се правят без участието на учителите, които трябва да преподават това съдържание и вече имат опит както в живеенето в чужда страна, така и в адаптирането на учебното съдържание към реалността в другите страни. До сега, поне от 2009 година на сам, доста години. срок. Да, абсолютно, просто ни пренебрегват. Което означава, че те могат да си позволят това, което е абсолютно недопустимо и лошо управление, от и да го погледнем. В дневния ред на обществения съвет на Министерството на образованието и науката при всички положения трябва да, да стои на едно от първите места в образованието на българите в чужбина. Кой е ръководи кои Кой участват в екипа, който подготвя помагалата за децата, изучаващи български язик в чужбина? Определено не тези, които трябва. През 2009 година са правени по моя информация тези програми. През всички положения просто няма необходимата нагласа в тази дирекция, очевидно, да работи с неправителствени организации, въпреки законовите положения. Коя е останалата част от българската администрация, която е ангажирана с проблема български язик да бъде признаван в. Матурите на децата, които го изучават, поне на територията на Европейския съюз, като втори или трети чуш език, кой какво трябва да свърши? Това е Министерството на образованието и науката, но, но от друга страна, абсолютно задължително са дипломатически усилия. Това, което е проблема и то не и от вчера, е, че интересите на българите в чужбина не са приоритет на Министерството на външните работи. Още не са станали. Нина Цен работи по тази тема отдавна. това въпросът е вече към нея. Дали българските институции разбират проблема. За да съм сигурна и актуална в отговорите си, с нощия се чух с доктор Боян Кулов. Разбрах от него, че е имало заседание на обществения съвет към Министерство на външните работи в понеделник. Той е член на този обществен съвет. Беше зарадван, защото ми заяви, че е получил уверение, че наистина проблемите на българите в чужбина и обучението зад граница вече са приоритетни. Отново уверения. Въпросът е: какво се прави по въпроса отвъд уверения и а, хубавите фрази за Българщината, които чухме в началото. Министрър Министерството Клисарова, на образованието. Да, разбрахме, че вчера на среща с министрите на образованието в Европейския съюз е поставила въпроса да бъдат подкрепени неделните училища, като гарантии за запазване на културното язиково многообразие на Европа. Нека да а, чуем а какво още смята министр Клисарова, че трябва да се направи. Разбира се, ще положа максимални усилия и това ще бъде преговори, разговори с колегите от останалите министерства, от останалите европейски страни, защото запазването на идентичност, считам, че е много важно. Същност и вие възприемате това мнение, че за тях български язик е чуж език и учебните помагала трябва да бъдат с друга методология подходяща за изучаване от деца, които живеят в небългарска езикова среда. Категорично да, това са деца, които са в българска езикова среда и знам, че има спечелен европейски проект от колегите на Българското училище в Унгария, в Будапешта и те са изготвили вече проект за такива учебници. Какво може да бъде направено така, че българската образователна система не само да позволяват децата да излизат и да се обучават навън, а да фунията да бъде върната и обратно. Да могат, когато семействата решат да се върнат в страната, тези деца безпроблемно да се впишат в нашата образователна система. В кой клас трябва да бъде записано дадено дете, зависи от учебната програма и хорариума от училището, което идва. Аз не мисля, че вече е толкова трудно да напишеш едно писмо до съответното училище, където да ти изпратят справка с хорариума, с часовете и предметите, които са изучаване. И накрая да ви попитам, понеже няма да има нищо по-хубаво от това в българските висши учебни заведения да учат български деца, които. Може би са учили в чужбина до 1-12 11 клас. Връщайки се, те ще трябва ли да държат изпит по български язик, както, например, чужденците. Ако не знаят български язик, е, са длъжни да се явят на български язик. Именно за това. Ако влезем в това езиково пространство европейското стандарт, да го кажа, те ще си имат сертификата съответно по български язик и няма да има нужда да се явяват. Това не е само за българските деца, а това е и за деца от от цяла Европа. Не знам дали ви стана ясно как българското министерство ще отговори на проблемите. Разбираме, че инициира тази европейска директива това добре, но докато тя мине и се приеме, ще мине още време. Какво пречи на българското министерство да промени регламента и да признава сертификата за изучаване на български язик при кандидатстване на едно дете учило в чужбина български в български университет, ще продължим да питаме, докато и подписите в тази петиция в интернет растат.